і Дабл Деккеру перше в житті поглянув на нього з симпатією. Єдина істота, яка ще, яка ще, він не спромігся завершити думку, так виснажилася його психіка за останню добу. Душ трохи лотямив його, проте залишатись у квартирі не було жодного сенсу. Взявши пачку купюр зі столу, у цьому домі ніколи не ховали гроші по шухлядах, Дабл -декер уже було викликав ліфт, але спохопився забрати Раклушу. Полишаючи світ теоретичного і практичного менеджменту, Щузанна увійшла у певне біографічне піке. Її інерція відсторонення була настільки глибокою, що навіть спаливши всі мости у стосунках із чоловіками, вона намагалась комусь щось довести. То було схоже на війну із невидимим супротивником, повтор смертельного трюку у спорожнілому цирковому шатрі. Фотій мав бути Непоганим асистентом у цьому дійстві. Рудий клошар авантюрник, він ошивався у людних місцях із придуркуватою табличкою на грудях це була адекватна кандидатура для жіночого падіння Вознесіння. І з тілющої сперми родяться красиві діти. Ваш шанс не упустіть! Такий заохочувальний текст містила його табличка. Щоправда, невідомо, що малося на увазі під словами «не впустіть». І сама інтонація, здавалося, мала заповідально-прощальне забарвлення. До такої таблички додавався аркуш дрібного комп'ютерного набору під шапкою «Ліцензія» а внизу, на ньому, щось типу на швидку руч забаценої печатки. Звісно, до пояснювального матеріалу ніхто не вдавався. Вистачало самої таблички. Щузанна теж не особливо занурювалась у предмет свого інтересу. Вона заповзялася принизити чоловічу породу, віддатися вуличному прохачеві з табличкою, кинути себе як милостиню, черсту і скупо, і забрати назад. Таку подиву гідну героїку вона собі уявляла, коли, наковтавшись проти заплідних пігулок, нишпорила районом. Вона знайшла його, почорнілого від сонця, Неподалік від площі. Таблички на Фотієві не було, він був, так би мовити, не на робочому посту. Однак Шузанна легко впізнала його за кучмою рудого волосся. Хочу крашивих дітей, вимовила Шузанна зі своїм фірмовим дефектом С. Все єство Фотія. Заспівало хвалу небесам, що ті так непередбачувано обдаровують його, і удвох з цією нежданною німфою вони увійшли у тінисту бускову алею. Скільки разів у своїй уяві він репетирував цей день, сонце, трава, тілесні млості, сліпучий екстаз, «Зародження нового життя» Фотій справді вірив у красу своїх ненароджених дітей. Любов у громадському місті і на цей раз полишила присмак ненаповненості. Крім того, що Занна таки справді не упустили цілющої сперми Фотія, не давши їй можливості спричинитися до появи красивих дітей, про що її візаві не підозрював. Скінчивши, він пустив сльозу і дрімотно приліг на траву.